s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se ptal svých učedníků. Za koho mě lidé pokládají? Řekli, řekli mu za Jana křtítele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších velekněží a učitelů zákona, že bude zabít, ale po třech dnech, že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu rozmlouvat. On se však obrátil, Pohleděl na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z očí, satane, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Slyšeli jsme slovo božím. Pratři a sestry, nepřicházíme zde sem do kostela s tou nadějí, že Bůh nám požehná a že právě díky tomu jeho požehnání v tom našem životě bude aspoň jakž takž fajn. Aby to bylo fajn, aby to bylo v pořádku, německy se řekne korekt. Bratři a sestry, to je ale nápověda, to je ale hlas, který právě také zněl v srdci svatého Petra, když začal panu Ježíši domlouvat a rozmlouvat. Sami jste slyšeli, ta reakce byla prudka, velice okázala před ostatními a po za použití velice, velice hrubého výrazu když ty ostatní museli až poskočit, když slyšeli slovo satanet ty jeden, odejdi ode mě. Co znamená to slovo satan? To je dost obecný výraz, to je ten, který jde proti. Ten, který snaží se něco zabrzdit, snaží se něco rozvrátit, který způsobuje, aby k něčemu nedošlo. No ale nikdy pan Ježíš k nikomu jinému nepoužil až tak silný výraz, ten nejvyšší stupeň odsouzení, pokárání. Sestro, a bratře je dobře si uvědomit, že i v nás zaznívá ten satanův hlás, aby to bylo fajn, aby to bylo v pohodě. Hlavně to štěstíčko a zdravíčko, které si přejeme, to nás může tolik uhláit, že bychom mohli ztrátit. A vlastně co to nejdůležitější, tu důstojnost. Božích dětí. Petr odpověděl panu Ježíši na tu velice důležitou otázku. Nejenom, že Ježíš Kristus svými skutky, svou moudrostí a tím, jak dokáže odhalit smysl věci, smysl světa, celou tu duchovní historii, nejenom, že je prorokem, nejenom, že je výborným léčitelem, dokáže neskutečně silné věci udělat, ale je Mesiáš, Spasitel. Sestro, bratře, pokud dokážeš v srdci uznat, že Ježíš je tvým pánem, který tě vyvádí, z temnoty zlá, z temnoty smrty, hříchů a uvádí do světla božích dětí, činí z tebe skutečnou dceru a syna božího duchovní adopce k tomu k té největší rodině tam do božího království. Pokud to uznáváš, uznej také, že i ten život, který je plný třeba bolestí, třeba strádání, ten život, který obsahuje kříž, je také životem, který vede k nebeskému království. Nedomlouvej svému mesiáši, nedomlouvej svému okolí a nenamlouvej si že je díně, když je to takhle jako fajn a korekt, je to v pořádku, protože když neseme s Kristem kříž, tak to je ten nejvyšší také stůpeň, ta nejvyšší důstojnost, to je to největší povyšení, kterého se nám může dostat. Pane Ježíši, dej nám pokoru srdce, abychom naslouchali, abychom si na nic nehráli, A daj nám svého svatého ducha, abychom dokázali vytrvale jednat podle Tvé vůle. Amen.